فدی یو شیر کې ساج ذکر کوي چې دا افعال مقاربه چي دي یا افعال مذکوره نو دا اکثريچ تاريخي سره افعال غیر متصرف دي افعال چی دی سی دي غیر متصرفه فیوا دی او صونا ثاږي کوم له موزاری و غیره الکسشی استعمال چې کمتا تصرفی کامل دی هغه کی بیا موږ کې تصرفی کامل مطلب چې پوره سټی ملاوي له مازینه والے تر ما ازربه او ازری په هو ذرو با پوره له پوره سټی څنګه ملاږي خلق کسنہ سره تصرف کوي شي او شکاده او قاده دی نده دوارو مزاری ملاوی دیشی نور تا نا خوصه شی مزاری لکا یکادو البرقو یخت وفو و بصارهم یکادو البرقو یخت وفو اشتا کنه فما لا یکادونا یقوهونا حدیثا اشتا کنشت لا یکادونا مستمال شوی دکن او, او شکا مزارم سکی گی مستاملی گی فیوشکو این یا امہم اللہو بیعقابن حدیث کے راقے لی دی چیدہی کلامر بالمعروف نیان المنکر پریگ دی نو قریب ازاچی اللہ و پیامہ زابراولی فیوشکو یہ ابل حدیث کے راقے لی یوشکو این ینزلالیکم عیسی قریبا دا چه فتاسو عیسیٰ علیه سلام نازلشی یوشکو دا دا دغه استمالی گی لکا دا او شکاو دشا دا کادا دا کادا مازی خو مزاره قرآن کم نیرد دا یکادو سنا برخیه یختفو بال افسا دا سیا کادو زیتو ها یضی ولو لم تمسخو نا یا کادو ډېر که نه یوشککوو قرران ک نهشته دی اوله کمعاد شو ک یو شکو سره راغلی دیډر راغلی دی البته یو زیادت په کلاابل دی په طرقې د نودرت سره ده او شکه فاهو استعمال شوي دی موشک نودرتتل لکه بیا هم شیرونونه میروونو کې راغلی دی په موشي کتون داس چې د ای په داای چې کمنو راغلی دي د او شکه چې کمدننوڅ شي اس دا ډېرقلیل قلیل خو ذه بیا هم دوه به شي چې سناتهشته شوي دی راغلی دی ان نه کمموشي کوون الله ته راها په ان نه کاموشي کو الله ته راها موشک تا په کې راغلی دی د نور چا دپاره چې کمم نو نه دی استعمال شوی اس ف او مزارې د نور ډېره کممه بس مړه چې تدا شابه د بازار نه د کاروبار نه قریب جوړ کړی یو ان ابا کا کاریب یومیه مړه هو چې تدا یو ګډ کې ویجته شیر لیدلې یو هغه به براوړی په مونږه سې دړي لپی خو لاګه څو خوان بم نه کيو دا کاروبار اوس کاریب سماج مسفالیا یا اقرابو دا اوس کم نه نه له استعمال شوی نو قرآن کې شته نه په حدیث کې دا سي عرب قه لاغی استعمال د دین لري کوي وستلو مزار یانلی او شکه وکه د لا غیررو واددو استعمال کړی دا مزارې دا, دا, دا, دا او شکا د کا ده او نه د نورو لاغیررو نه ادو موشيیک او د زیات کړ دی اسفایل او شکه دغه او ش فیل اسفایل ت کړ دی بعد دا سخلهلاه او شکه ق یارې د قنمې یا فله عنسانیل توکې د دوله ممسه ک کو دا فال ناق... دا فالې مقابه نه دي دا الې ناخ سر دي سری په دی کله کله ته راځ فر دا فال مقابه افالې سر دي ناخ دا تاسو زنه زالکه دا خیالي کنه ځوم که تاسو基督 خیا دې نه مازه کله که زلاندلند خبری زکه کومه هغه دې خو شتاه څه کار دې چوک دې دي هغه خو دوران ولني دي لا خبره تا رہی لاندلند خبری و یادول نسي خي په خو ابو قران سي خلقو یادول کلي و نه كونته پته نه و چې لګه دا فشار خو کشته اوس خو خلکو دا بس کشته دوی جن قومونه له تا کې ناراضی غره <تصفح> ته به بزور دې عبارت راته ستوري کوي نه یا الله زموږ دی او خدای ته دا ستا کتاب دا دا دا دا دا وارد کم نه دی چې پدې سکړې بزور دې ادم ټولې ما څه له تا څخه موږ لا قایدي ناراضی ان قایدي یادونه شي قایدي یاد شي کنه جاري کول به تاسو له لکانې جاري کول شي ادم موږ یادونه وړو چی سړنا یادې وړو وړو لهکان چې کمنو یادې او لونه یاله پوښی څه کار دی ما زغو د انګلیسي نا ټولګي ځاله ما خپل خراب او واری څه خبره مني نو غو زاله نو اوس په دی افعل ناقصو کې پوځ دی افعل مقاربو کې دا وې چې دا خو اکثرت ناقص دی یان ور سره فاعل سره سبقاري مرفو سره منصوب سی پکاري او چا سره انو چا سره نو ځاله مساله وتی راځه خبر وانه پوښیګه او کلله ادا دا دي که نه چې سررف په مرفوب باانې اقفا وکي سررف په چا مرفو باندې بس منصوب بول خبره باندې یعنی شو یعني په فیلی مزارب ان سره وا ده شي ف مزارریب چا سره ان سره نا په تعویل مزدر سره ددي هم شي په تعویل چا سره مزدر سره دسه شي هم شي او غسانانی اگر مفقودی یعنی خبرې شي مفقود اگر یې آسى ايجل الله فيه ان خيرا كثيرا آسى ايجل الله فيه خيرا كثيرا آسى ان تكره شيئا آسى ان تحب شيئا آسى ان تكره آسى ان تحب څه کنه ان تک راو دا دواړه ت راو اس کرااه کو شيیان سا محب کوم ل کوم لشي ح کوم تا ف شو په تعویل منظر سره او دغه تعاجته ت سا مح ک چدرېږي کې نوساقیسا به دا قییاوي ف شو بلته په شو خو دا وي الله که نه دا اتفاقی خبره دا خو کله اتفاقی ده که نه چې کله د دی ان معلفیلني تو پهې رستو را مکوو اسم هم راغلی دي لکهسا ان یکو مضایدون سا این یقوما زیدون احساس شی این یقوما زیدون دا این یقوما این یقوما دا چه کم دنو دو کسی رستو داغر اغلی دیکنه شی برپور اغلی دیکنه دیگیو سی اختلاف دی جمهور دا چه کر گئی بیام دا ہوئی دا زیدون فائل یقوما د پاره دا دا احساس دا پاره ندین خبر کوئی گئی کنا دا دلیل پر د چا د بار نه ا صاد پر نه او سری باز ذکر کای پیداده چا د بار دی دا صاد بار دی او یو قوم خبر مقدم دی دا ع صاد زید ان یقوم دی لدی پتہ به تसनीه تو جمعیت کې لگی ایک څنګه قلدار تसनीه را لګا نا ا صاد ان یقوم ما زیدان ا صاد یقوم زیدانه اوز که دا زیدانه دا د یکومه دا پارسی فایلی نه و مفرد که جو نوڑی آسا ان یکومه زیدون با یکومه و نوائی پوشوی کنن او که دا چه دا پاری نه آسا دا پارسی فایلی می بیا با آسا, آسا مفردی او آسا زیدانه بده غیده بشن پرق پانی پوشوی کنن تصنیه و جمعی که بی بیاسه لگی بطه لگی و ج دا پا زیدون دا این یقوم دا شو فائل شو بادا سخلو لقا او شکا قدیری دو فزا سانا د اخلو لقانا او دا او شکانا کلنا کلواری دیگی کلنا کل راجی جی کم دینو استغنا بی این یفعلا پو انمال فیل سرا او انسان انفن قنفو فقی دو که استغناء رازی چی کم دنو ده سانی نا یعنی ده خبرنا داس سانی چې فقیده غر و کرشوی نی خبری نی او صرف غینا پچارا شی و ده ان معل فیل یعنی ان معل فیلی سی شی اسم شی و جر دن عصا ویر فیاموز مراق بها از من قبلها قد زکرا و